متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يديقنا السياط وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يديقنا إسلامك وزجرة الجلاد متفائل بالوقت يسري روضنا سماءنا غذرنا فز جل الله عجيب في mismo mochni فنعمل قادرون يديبا جل الريقاي Магистер Хафиз Мухамед Фадик Порц متفائل يا قوم رغم جموعكم ان السماء تبكي فيحيى الوادي كل بحر يبذ قخيره اتضره يا قومنا سناره الصياد يسووني كو يستيزد سفغا وني يسووني كو يسته يا قونا سنارة الصياد فدعوا اليهود بمكرهم وديولهم نمل يدوب بغابة الأسادي متفائل بشر النبي قريبة فرد فنسنا أسمع منطقا لجماد فدعوا اليهود بمكرهم وديولهم نمل يدوب بغابة الأسادي متفائل بشر النبي قريبة فقد ان سن اسمع منطقا لجمادي حجر واشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما للجلاد يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهود يخل الاحقاد حجر واشجار من يذله الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرًا بين يدي الساعة من يتعد الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أزلشني الله تبارك وتعالى أبوستيجني سوي أبيبي قرآن كريم وفي أشتغى نس فكو أبرشلهم إسادشني دوغجائما tako i onima koji će se desiti u bližoj i daljnoj budućnosti, o onima o kojima nas želi upozoriti i na koje želi ukazati kako bismo bili pripravni i kako bismo svoj život uredili onako kako uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala zahtiva. U nastavku naših kazivanja o nastupu sudnjeg dana koji je spomenut u suri et tekvir koja znači prestanak sjaja prestanak svjetlosti i života na ovome svijetu uzvišeni Allah nam spominje i kaže وَاِدَنُ نُفُوسُ زُوْوِجَتُ nakon što je spomenuo nekoliko karakterističnih događaja za sam nastup sudnjega dana i rekao kada se sunce smota i izgubi svoj sjaj i kada zvijezde utrnu i kada se planine pokrenu i kada ste one deve bez pastira ostanu i kada se divlje životinje saberu i kada se mora vatrom napune, i kada se duše s tijelima spoje, i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana, zbog kakve krivice je ubijena, i kada se listovi razdijeve, i kada se nebo ukloni, i kada se džehennem raspali, i kada se džennept, Približi. svako će saznati ono što je pripremio svaki od ovih ajeta jedan veliki znak potvrda i dokaz Allahove جلشانه, velike moći onaj koji je ovaj svijet prvi put stvorio kadar je da ga uništi i kadar je ponovo da ga stvori. Kema bede'na evvela halkin nu'idu. Kur'anski ajed kaže. Kao što smo počeli prvo stvaranje, nu'idu, mi ćemo ga ponovo obnoviti. Dakle, ponovo ćemo učiniti to stvaranje kao što se desilo ono prvo stvaranje. I tu je Allah vađer lešano mu velika velika moć koja se pokazuje. Vidjeli smo da nam Kur'an Kerim opisuje ove događaje da bismo polku iz ovoga uzeli i da bismo se za ovo pripremili. Jer ovaj događaj je težak nebesima i zemlji. Težak je onima koji nisu skrivili, onima koji nemaju imaju odgovornosti. A kakav će tek bit onih ima koji su nešto skrivili, koji imaju odgovornost. Dakle biće za sigurno težak dan. Prvo čovjek se, kroz saznavanje ovih događaja priprema za taj dan. I svoj život koriguje i ispravlja. vraća se Allahu i to je značenje riječi teuba. Teuba znači povratak Allahu Đelešajnu. Vidiš da si krenuo kod ne treba, vraci se. Drugog puta ne imaš. I zato osnova ibadeta Allahu Đelešajnu sastoji se iz troga. Naše grobovanje uzvišenog stvoritelja Allahu Đelešajnu sastoji se iz troga. Prvo je potpuna poniznost uzvišenog stvoritelja. Drugo, potpuna ljubav. I da ga volimo više od svega drugoga. I treće, da mu se u potpunosti pokoravamo. U ta tri područja ogleda se i badet Allahu, Đalešanom, ili naša robovanje je stvoritelju. U potpunoj poniznosti da ne dižeš glavu i da misliš ja sam neko. Ja znam... I ne pitaš Allahov zakon, i ne pitaš Allahov sud, i drugo, da ti je Allah najdraži od svega ostalog i od tebe samoga I zato nikoga ne predpostavljaš uzvišenom Allahu i njegovom zakonu, čak ni sebe ni svoje straste. I treće, u potpunosti mu se pokoravaš u tome se svemu ogleda i badeta Allahu Đalešanu. To je jedna korist saznavanja ovih događaja. Da se pripremimo za njih. Da se očistimo jer uzvišeni Allah kaže kad etneha men zeka uspio je šta znači uspjeti? Znači dobiti ono što želiš i sačuvati se onoga Čega se bojiš? To jeste džernet. Biće spašen. Felah znači spas. A šta znači spas? Trebamo utomačiti naš jezik. Trebamo nekad. Spas znači kada je čovjek u kakvoj opasnosti. Pa da, nađe neki izlaz. To znači spasio se. Znači da je bio u opasnosti, sama ta riječ ukazuje da je neka opasnost postojala. A kako i ne bi postojala i kako nije opasnost, kad uzvišan Allah, kaže Ko bude udaljen od džennema i uveden u džennet takav je, uspio, ta je postigao svoj cilj. Kada je pred tobom djehenjam neomuzubila, a uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala, toga dana će se tako rasrditi da se nikada prije, niti će ikada poslije se rasrditi tom srdnjom i da se to nikada prije niti i poslije nije desilo, niti će se desiti. Takva ljudnja i srđba uzvišenog Allah tabaraka wa ta Tako da će i Allahovi poslanici, i vidjeli smo iz hadisa u kome se spominje, da će ljudi dolažiti Allahovim poslanicima i tražiti od njih posredništvo, zagovaranje kod uzviženog Allaha da počne sud, jer više ne mogu trpiti točekajno. Na danu koji će trajati fi jeuminkane miqdaruhu hamsine elfesene, 50.000 godina. I mnogi mnogima će to biti najteži moment. I želit će što prije sud da počne, jer ne znaju šta ih čeka. Želit će da što prije počne, a mnogi ne znaju da ono što dolazi iza toga puno je teže i puno je za njih korijen. Pa će ti odabrali Allahovi poslanici, Adam a.s., Nuh a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s. Iisa a.s. svi tražiti da iz toga izađu. Govorit će, mi nismo ti koji se možemo kod Allaha zagovarati. Svi od njih spomenut po jedan svoj grijet. A rekli smo već i govorili o tome šta znači i grijeh od Allahovih poslanika. Da su to u pogledu nas dobra djela. Jer su to odabranici. Jer su to prvaci naroda koji je uzvišeni Allah odabrao. I uzvišeni Allah zna onoga koga postavlja za svoga poslanika. Allahu ne treba da isprobava nekoga. Znači on unaprijed zna ko je, kakav, kakav će biti. I svi među njima spominju po jedan grijeh, osim Isa, ali i on ne spominje ni jedan grijeh, ni jedno grijeha pri sebi ne ima, ni toga takvoga. I kažu mi nismo ti i šalju te ljude koji su došli kao delegacija, predstavnici čovječanstva da zamole Allahove poslanike. Da posreduju kod Allaha da počne sud. I onda će Resulullah, ali sada vas salam, seći da učiniti pod Allahovim aršom, pod Allahovim prijestoljem. Onda će učiti dove koje Resulullah, ali sada sam kaže sada ih ja ne znam, ali će me naučiti njima, moj gospodar, tada. I onda će biti rečeno, o, Mohamede, digni glavu i traži šafa za govorništvo. I bit će ti udovoljeno I traži šta želiš dađe ti se. I to će biti veliki šafaat koji će mu uzvišiti Allah te valake ta'ala dati. I to je onaj položaj pohovaljeni el-makamul mahmud koji se spominje u dovi nakon proučenog ezada. Dakle, tada će se Allahovi poslanici o sebi zapraći. Na tom je danu svaki od Allahovih poslanika će govoriti nefci, nefci. Ja sam, Allahu u mene spazi. Toga dana isemnu merijem zaboraviće će na svoju majinu. Samo će Resulullah, ali i sada vasalam dovoljčiti za mu'mine, za vjerunike. Dakle, ovi nam događaji ukazuju na put i prava u našem životu, da se ne zanosimo, da mislimo živit ćemo sto godina, pa i da živimo sto godina šta će opet biti. Opet valja pod zemlju. I došlo je takvo vrijeme danas da čovjek nekada poželi da je među koji su presenali. Došlo je takvo vrijeme da čovjek poželi da umre smrću kao mu'min da ne bude iskušan i da ne bude stavljen na neko iskušenje i fitnu koju neće moći izdržati. Dakle, ovo nam sve ukazuje na to kuda treba da idemo i da se ne zanosimo ovim dunjalukom i da nam je cilj Allahovo zadovoljstvo. I drugo, vrlo važno, isto tako, što je jačanje mu'mina u stvari A to je da svi ovi musibeti koji nas zadešavaju na Allahovom dželženu u putu, da oni nisu ništa prema onome najvećem musibetu koji je pred nama svima. A to je sudnji dan. I zato, kad čovjek o ovome razmišlja, vidjećemo da sve to čime muhmin jedan biva prepadan, Biva strašivan da to ništa kod jednog vumina ne znači. Jer zna da je ovo prava snaga. I da je prava moć i vlast kod uzvišenog Allaha subhana a ne kod ljudi i zna da ono što je pred nama to je najveći musibet. I da nema toga najvećeg musibeta na Dunjaluku. Ima Kod onih koji ne vjeruju, to je taj musibet. Ko ode kao nevjernik, to je taj musibet. I za koga će svakako gori doći. I zato ovi ajeti su odgojnog karaktera. Kako za starije i mlađe, za sve. Uzvišen Allah, kaže... I ovo smo prošli pod počeli kazivati. I kada žensko zakopano dijete, bude pitanu, vi ejji vem bin kutilet. Zbog koje grija? Zbog čega je ono umoreno? To jeste, zbog čega je ono uvijeno? A zna se, da ono ne ima nikakva grija pri sebi. Jer se djeca rađaju u čistoj Allahovoj vjeri i bez grija. I to je ta ispravna akida i ispravno objeđenje. Jer ima vjerovanja, među ljudima, ljudi svašta vjeruju. Ima vjerovanja da smo mi ponijeli svi grijeh od svog praoca, Adama a.s. Grijeh od koga je i on sam te ove došao i kojemu je uzvišeni Allahu prostio. Ali neki hoće da kažu, vi ste svi griješni, što znači uvlatu si šta god radio, ala li bilo? Ne može to tako. U ala teziru waziratu u izraku hra, vallahi slagali su i na Ibrahima ali i selam kome su suvi došli i na Musa i na sve Allahove poslanike. Jer je unilo vimsuhu fima pisalo, wala teziru waziratun vizra ukhra, da niko neče tuji teretfonijeti. Pa odakle da im to, osim odrokle tog šeitana. Da neko tuji grih nosi toga u Allaha neima. Jer je on irhamul rahimin, najmilostivi, jer je on ahkemul hakimin. Taj koji je šta, najpravedniji. I zato prava, istinska pravda može biti samo u islamu. Jer onaj ko u svojoj ideologiji, u svom ubjeđenju nosi takvu jednu akidu da ste svi griježnici kao ljudi samim tim što ste došli na dunjavu. Gdje to ima oslovi? Kad su nepravedni prema Allahovom zakonu i Allahovoj objerni, hoćete da budu vama pravetni. Samo se zavarava. Ne imaju grija i rađaju se bez grija. I to je u prijašnjim još objavama rečeno. Di ej i zbog kakvog grija kuti let je bila ubijena. Ovdje se ne spominje koju je ubio. A Allah naj najbolje zna zbog čega Jer ovdje vidimo da je spomenuto u pasi, spominje se zbog kakvo griha je, ne kaže se ubio je neko, neko je ubijena, kutile. Nad, nad njom to ubijstvo izvršeno, zato što, je to, zato što je to sramota velika i zato što se tu srce cijepa. Kad zna koju je ubio i koji ih je ubijao, to su bili njihovi očevi. To su bili njihovi očevi koji su ih ubijali. Oni su to sobom izvršavali. A one nisu imale pri sebi nikakvog rija. Spominje se od Abdurrezaka, od Omer ibnul Hatava radijellahu anhu u vezi značenja ovoga ajeta. Da je Qajs ibn Asim došao Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, i rekao mu. Allahov poslanic je u džahilijetu, a šta je Uze to od riječi džahel, neznanje, i neima ima v Allahi za čovjeka ničega gorega od neznanja. Od džehla, dao ti Allah pamet, ali je ne imaš, onda se nije čuditi šta radi. Onda nije ni na nivou u životinji. Jahilijet je potom je dobio naziv. Zbog džehla, zbog neznanja. A kod nas u islamu su dva osnovna principa. Prvo je znanje, a drugo je rad, potom je znanje. Ne može se ni bez jednog, ni bez drugog. Ne može jedno bez drugog. Moraju oba dva biti. I zato je to bio Jahilijet. Kažu, pagansko Na čemu se osniva to pagansko? Ni se zasniva na vahju, Allahovoj objavi, ni se zasniva na razumu. Jer da se zasniva na razumu zdravom dobilo bi ih do vahja. Ni na jednom, ni na drugom. Pa kada bi ima Allaho poslanika, ali isa to se lama, u meki govorio, وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ تَبِعُ مَا اِنْزَلَ Allah. I kada im se kaže slijedite ono što je Allah objavio, ne možete slijediti nešto drugo, nego od Allaha objavljeno. Mi ćemo kažu slijediti samo ono na čemu smo našli naše predke. Slijjeđenje običaja, svoje tradicije je priješni. Evo a la je duj zar i tada vo tu su ta dva osnova spomenuta, za itada ako su njihovi predci lajahilune žeja prvo nisu imali pametti kakve ola jefteun nici su bili upočeni pravi pute. Dakle, nisu imali pameti na svati i njume, nisu imali upute od Allaha vahya, pa da im to bude osnova. Ni jedno ni drugo. I zato su se takvi jahiliyati mogli naći među ljudima. Kaže Omer ibn el-Khattab radijallahu anhu, da je došao ovaj ashab Kajs ibn Asim, Allahu vam poslaniku alejhi salatu i rekao u džahelijetu, u tome paganstvu, sahranio sam sobom osam živih djevojčica. Džahelijet, ništa se ne mojte čuditi. Džahelijet, šta god kažeš, čovjek na sebe ruku da digde, ništa se nije čudio. Ne ima pamet, gotovo. Jer šta znači pamet u arabskom djecom? Šta znači akar? to od glagola akare, Aql znači zavezat nešto. Kaže se aqlu dab. Ja sam svoju jahu životinju uzeo i zavezao da mi ne ode. Od toga se zove ono ako ste vidjeli alapi što meču nad glavu. Onaj krug crni. Biqal. I tako dalje. Od toga se uzda isto tako zove. Što znači akl je ono što te ograničava da ne radiš ono što nije pametno. Od toga to ga je zedarija. Dakle, organizija da ne radiš gluposti, da ne radiš ono što ti kao čovjeku ne dolikuje. To znači akam, to znači pamet. Kome se to pomuti, ko to izgubi, onda od njega sva što hoće. Pa kaže, ali djahilij je djahilij, bilo je to i prošlo. Sada je prihvatio islam, jer islam briše ono što je bilo prije njega. U džahilijetu, kaže, sahranio sam sobom osam živih djevojčica. A poslanik mu, ali i sada se vam reče, oslobodi za svaku po jednog groba. Za svaku od tih djevojčica svojih, koje si sahranio jednog groba, oslobodi. A on reče, Allaho poslanit ja imam deva, vlasnik sam deva, pa mu onda Allahov resul, ali i sada se kaže, onda, ako hoćeš, za svaku od njih pokloni po jednu demu. Dakle, da ti to bude iskupom za ono što si učinio u svome u svome džahilijetu. Ovdje se u hadisu spominje ako hoćeš. Allah to najbolje zna što je to spomenuto, jer Isla briše što je bilo prije njega. Pa bi ovo dobro bilo za tebe zbog veličine griha koji si učinio da dadneš otkup u oslobađanju robova ili da poklaniš po jednu devu koja je tada bila velika vrijednost. Iz ovoga isto tako shvatamo veliku pravdu uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer kada će to dijete bez grijeha, nedužnoj i koji nije obavezano ni obavezno niči kada će ono biti pitano Šta će biti sonoga koji ima grijeke i šta će biti sonoga koji je bio obavezan i odgovoran za sebe, a kamo li za druge, jer danas se mnogi natječu da budu ili šef, ili direktor, ili predsjednik, ili nešta, ili nešta, samo nek bude pitan, da bude odgovoran. A sama ta rična znači odgovoran, da će odgovarati za nešto, da će biti pitan, mesul u arabskom jeziku znači onaj koji će biti pitan za nešto. Ljudi ovo samo shvataju, pitaju da ljudi, važan sam među njima. Pitaju te ljudi, stahi, ali će te pitati i gospodar ljudi, jer ti nisi vladar ljudi, već je uzmišeni, Allah, barakar ندان كدا وانت مثقالة مثقلة الى لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة كدا اولاي كو يسنا تواريو غريسما بوديه pozivao cobimo ponio makar jedan grije nece to nikou chimti makar bo bio najbrži rod neima تجد كل نفس ما عملت من خير محضر ندان كدا چه свака особа Ono što je od dobra nači. Sve što si od dobra uradio, jes' dobro pomislio načeš na suđijem danu. وما عملت من سوء، وأونو što je od lošega učinio, te wuddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Želi da je između njega i toga loše djela koje je učinio velika udaljenost. Da ga Bog da mi je učinio. Požalit će zbog toga na tom je dan. Dakle, potpuna Allahovate barakeva ta'ala pravda i od Allahovih iskrenih rogova i to smo govorili na kraju sure El Furqan uzvišen Allah nakon što opisuje svoje iskrene robove, ul-ibadur-rahmanal-ladina yamshuna I Allahovi bi robovi koji smirano po zemlji hode i tako dalje. vsemu se primječuje i njihova akida i njihov fik i vjerovanje i tako dalje. Kaže: "Wallazina yabituna li rabbihim sujda wa qiyama, kayf raud al-lail, gospodaru svome na seđždu, na seđždu." I na kijanu. Valedine je kuluna i koji neprestano govore Rabbe nasrif anna azaba jehennem. Gospodaru moj, ti od nas odkloni azab jehennemski. in azaba hakan agarama. Zaista je taj azab veliki teret i veliko upterećenje. me ko u njega uđe. Dakle, čovjek se priprema na dunja Priprema se i moli uzmišnog Allaha da ga sačuva džehendenske vatri i s druge strane nastoji da zadobije Allahovu milost. Jer se dijelima ne može ući u džennet, kako kaže hadis u Buhari i u muslimu. La yudhilu ehadekum ameluhul džennet. Nikoga od vas njegova dijela u džennet neće uvesti. وَلَا أَنْتَيَا رَسُولَ اللَّهُ زَرْنِي تَبَوَ اللَّهُ послaniće, وَلَا أَنَ čak i mene, ni mene kaže neće. إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِ إِلَّا هُبِرَمَّدِي Osim ko me Allah svoju milošu prekrije i obuhvati, a veći obavi jestio da je ono Allahove milosti. I zato iz ovo vidimo da I krivi put onih koji se zanose na ovome svijetu. Onih koji misle da su nešto uradili zadnje. Kao da su prešli sira čupriju. I gotovo prestali više imat ikakvu obavezu i odgovornost. Koliki je to musibet. A pogledajmo kako su prve te najbolje generacije bile. Omer ibnul Hatab radi Allahom među desetoricom, a imamo više od deset asaba kojima je džemnet obeća. Ali ovo su najpoznati među desetoricom koji se u jednom hadijesu spominju da su džemnetlije. I Omar radijallahu anhu je spomenut nakon Abu Bekra odma da je džemnetlija. I Resulullah ga obavijestio da će biti šehid. A to je posebna dređa I nakon toga biva izboden nožem na sabah namazu klanjajući ga kao imam. Omer radijel Allahu anu. Omer bio izboden na sabah namazu. Ili nije? Omer radijel Allahu anu. Tako da kada su mu dorazili sahabi između ostalih oni najpoznatiji kažu, kažu mu vodi sretan i radostan, sine hatabo, tebi je Allahom poslanik, obećao dženec, to je istina, ti ideš svome gospodaru. A onda on kaže, volio sam da ovo pitanje, pitanje vlasti, nije bilo ni moje ni vaše. Ko budi je poslije mene halifom neka ne bude niko iz moje porodice dovoljno je jedan da odgovara šta znači odgovornost nije lahko za sebe položiti račun a kamo li za drugoga a ljudi se natječu jači treba u dotičnom trenutku kad vidiš da drugi neće priteciju pomoć pomozi i tako dalje ali ne da shvatiš da ti je to čast da ti je to privilegija već da shvatiš da ti je to obaveza Kao što je Jusuf, ale i selam, u dotičnom trenutku rekao onome kralju, ja sam povjedljiv. Ja sam povjedljiv, mene postavim. Postavim da ja budem nadzornik nad riznicama tvoje države. A budem taj ministar ili odgovoran za taj sektor. Zato što će on tu najbolje to uraditi. I ne treba bježe od do odgovornosti. Ali čovjek ne smije tražiti vlast iz ž, iz želje za to vlast. Iz želje za isticanjem, za hvalom, o ljudi tako da je. Već u dotičnom trenutku, ako vidi ljudi tako znaju ovaj da je taj odgovoran, ne smije od toga i da je zato ne smije od toga da bježi i ne smije utobe da popušta. I zato među prvima koji se spominju da će biti u Allahovom vladni jeste vladar pravedan. Dakle, velika odgovornost i ne daj Bože ko to ne bude kako treba ispunio, a velika i čast ko da vlađa Lešanov ko ispuni kako treba, to su ti emaneti. I koliko i koliko imamo i ima emaneta da Dunjalupu. Kojih ljudi nisu ni svjesni. koji ljudi nisu ni svjesni. A za njih će se odgovarati na Kijamatskom danu. Hadiz Resulullah alaizatel sallam kaže Fikulli kebidin vratlobin eđer. U svakoj živoj jetri, u svakom živom stvorenju koje nahraniš, imaš za da to seba. Imaš za da to seba. A kamo li ljudima da pritekneš u pomoću? Kolika je svetost? Kolika je svetost ljudskoga života? Kada Resulullah, alaih sallatavu sallam, na hađetu lveda'u, na oprosnom hađu, šta kaže svojim ashabim? Pita ih, znate li vi koji je ovo mjesec? Svi znaju koji je. To je Zulhidža, svijeti mjesec. Jedan od četiri sveta mjeseca. Zulkeade, Zulhidža i Muharrem. I ovaj sadan mjesec u kome se mi nalazimo Ređep. To su četiri svijeta mjeseca. Pa su pomislili da će ga nekako drugačije nazvat. A kaže, zar nije? Zulhidža, sveti mjesec. Kažu, jeste. Koji je ovo dan? Kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Mislili su da će spomenut ga nekim drugim imenom. A on kaže, zar ovo nije dan Arafata? Najbolji dan u godinu. Jesne. Ko je u ovom mjestu? Mjesto Harem, neke. Ondan im kaže, zaista su vaši životi i vaši imeci sveti. Kao što je svet ovaj mjesec i svet ovaj dan i svet ovo mjesto. Hurmet života jednog momena. Mi ćemo vidjeti one koji su poremetili. Šta radi? Uzmu i izmete umjesto da njima stoka izmeti, oni stoci izmeti vallaj. To bi se knjige mogla napisati. O tome čudu. Da čovjek samo vidi dok ne može biti ići taj dalazak. Čovjek svome roditelju rijetko danas da vidimo da toliko može izvećiti. Ima i koji svako jutro tačno u neve sati izađu da bi kupili one paštete za cuke i mačke i da bi masu za oče svako jutro može kupiti unaprijed za mjesec dana. Joko. Svako jutro hoće Masus da se pozahmeti, da mu kupi, da mu uslugu učini. Ne bi mu ovaj tako zapalio. Dokle se ljudi odmeću od svoje prirode, ljudski, a kamoli, A kamo li od Allahove objavi? Vidimo vamo, izmet se čini stoci, a tamo mogu se muslimani I ne samo mogu, nego trebaju i moraju muslimani uništiti i genocid na ljubo izvršiti. Jer takvi, kažu, smetaju čovječanstvo. Što znači da život muslimanski kod takvih nije na nivou ni životinja. I šta iza ovoga svega reći? Svet je ljudski život. I ime je tak. A po ovome što spominje Ravija ovoga Hadisa iz Buharije i muslima spominje se i ljudska čas. Kada je to bilo da se cijo narod zbog ovoga i onoga optužuje? Zbog nečega što nije dokazano da je dotični uradio. Ali ima nešto što se zove dežurni krivac u onome kazivanju u ovim bajkama za djecu pa kažu ja je došlo i pije vodu ispod vuka ili na rijeci ispod vulka. a ovaj kaže ja ću se povesti pa kaže nisam ti ništa nauđio kaže je su tvoj pređi Dakle, traži se neki, traži se neki razlog, bez obzira što on nije nikakav razlog. I danas što je najgori, po tome je što su muslimani zapustili ovaj najveći emanet. O lahko su i na jednom, vidimo kakvo meni vol kod Allaha, osim pojedinaca i skupina kojima se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala inače ovo nije ovako zapamćeno na ovaj način i ovoliko i ovako da se radi zbog čega kad je Allahova vjera kod nas ni podašto ili kod mnogih i podašto onda smo i mi kod Allaha dželga še jer kazna dolazi od iste vrste pristupa. I zato uzvišeni Allah kaže: "ولا تتخذوا آيات الله هزوا". Allahove ajete neuzimajte za igru. Ne možete o lako to održati. To je jedna svetost je Allaha Bog. A koliko i koliko imamo među muslimanima oni koji nikad nisu otvorili Kur'an. Koji ne znaju i ni ništa piše unutra. Nit hoće da znaju. A pripisuju se islamo i muslima. Koliko je takvih. I to je taj uzrok. Nije nam niko drugi kriv. Jer smo uvijek znali da, da ih ima. I, i te kako ih ima koji nas ne mogu. Ali nisu uvijek mogli raditi ovo što danas rade. Zato što je bilo čvrstih mukmina. Zato što je bilo Omera, zato što je bilo Salahudine, Ljubija i ostali. Kojima je Allahova riječ i praksa Allahovog poslanika, ali i sato je bila iznad svega svijeta ostalog. Ali mi danas imamo među ljudima ko radi po Kur'ane i po sunnetu, muslimani mu se ismijavaju. Muslimani ga odbacuju. Muslimani protiv njega rade. Pa kada su ovi vidjeli šta jedni od drugih radimo, onda su se oporažili i dobiri snagi i izgubili ona i strah svoga srca i onda rekli, pa onda mi, ovo nam je istorijska prilika, Bog za će nam se i ikad više pružiti. Pa hajmo za tjedneći stotinu godina da odradimo svoj posao, bez obzira koliko će nas kuštati. Ko je otvorio vrata ti je tvrđavi? Ko je dozvolio da se može ući i u taj hurmet i u tu svijetost dirati? Zapitajmo se svi. Jesmo li mi nekim svojim postupkom ili svojim gapletom i nemarom toga doradili? Jesmo li mogli biti aktivniji? Možemo li biti? Jesmo li mogli biti ponosni ovom vjerom i šta treba dalje da uradimo? Jer je... Najvažnije je kako će Allah prema nama se postaviti. I kakvi ćemo mi biti kod uzvišenog Allah. Ljudi se danas boje u strahu nekom žive. Da je to strah ili bojazan zbog naše braće u Čečeniji što ih pobiše. Da je to strah zbog muslimana u Indoneziji, muslimana u Kašmiru. Muslimana u Palestini, u Bosni, na Kosovo i, i nabrajaj koliko hoćeš. Rekli bismo tako i treba da se bojiš danji i da gledaš kako ćeš im piteću pomoć. Ali nije zbog nečega čime ti je zapriječeno. Zbog toga šta će sada biti? Pa jesmo li se mi zapitali? Kakav je naš odnos prema Allahovoj dželješanu u prijetnji. Kad ljudi zaprijete, vidjeli smo kako se i radi. A šta se radi kad uzvižen je Allah zaprijeti? Moramo neke stvari u osnovi promijeniti. Da bi nam se situacija promijenila. Jer samo po sebi neće. I džaba je i bez potrebe je. Gajiti lažne nade. Biće dobro. Po čemu? Inša Allah se treba uvijek. Ali ima osnove za to. I koliko smo mi uradili da bude osnove za to. Jesmo li povećali svoje ibadete. Svoje namaze. je li u dovama svojim više se Allahu posvetili. I sve ostalo što treba da uradimo. Ili pasivno gledanje. Slušamo šta nam se servira i kako opijeni ili kao opijeni, omađijani ispred onih radija ili koga je Allah iskušao ispred tih televizora. Izlazimo kao da nas je neko vrelo vodom polio. Klanjamo jednako što smo naučili da klanjamo. Zašto to? Zašto se bojati? Čega se bojati? Egona du wallahu jall shanu ilaza Allahu to je ono što će na inshallah kao ummet s božjom pomoći izvestiti za one katastrofe koji nas zadesile wa idza al-budut tus'ilat i kada taj devojčica bude upitana što baš je devojčica za to što su žensku djecu zakopala Stidili se i danas toga džahilijeta ima. Ima ljudi koji pitaju šta će biti. Hoće li biti muško, ali će biti žensko? Pa ako je muško, obveseli se i drago, ono stao sretan. kazat, ako je žensko, pokudnji se. Pa eto, elhamdzele. Ali nije ono kao ono prvo. Žensko, jeste iskušenje, ne ima sumnije. Ali je i to Allahova blagodat i Allahova davanje. Jer Resulullah ali sada kaže, ko odgoji dvije djevojčice u islamu i udajih i doživi dok ne stasaju i udajih, bit će mu znaštitom od dženemske vatre. A šta to znači? Znači, uz veći napor i veća i veća nagrada. Jer šeitan više oko ženska igra. I pokušava i preko njenih strasti, preko lažnih obećanja. Osobito ako smo mi, ako nismo dovoljno pazili, pa su vukovi ušli preko granice i uradili svoj negativan posao. Dakle, stidili su se prije ženskinje. A koje je to ženskinje? To su majke buduće. To su sestre. To su žene. To su one bez kojih dunjalup ne može. To je ono što čovjeku pruža i majčinstvo i potrebe žene i djece i svega ostaloga. Čovjek kako mi radio na poslu? Radi po vazdan, dođe kući. Valah, ako zatekne ženu kako treba, I da je je obavila emanete koje je Allah povjerio i na baze klanjala na svoje vrijeme i djecu poučila i pokući kako treba i veselate dočekala kad je pogledaš, razveseliš se, sav onaj umor kao da ga i ne ima. A Boga mi da si ustao izutra odmoran, a kad pogledaš ono sve kako ne treba, gotov si, odmah lezi ponovo. To je tako. Šta znači žena kako treba? Pa majka koja odgaja tu tu djecu. I sve to tako. Zar se to može zanemariti? I uloga žene u društvu. Samo što su mnogi uzeli i iskoristili ženu negativno. Što su je pustili u ulici. Da vukovi razdiru njihovo mjeso. I da truju u našu djecu. Valla i pitanje je veliko. Veliko je pitanje naše odgovornosti. Prema našoj djeci i našem dinu. Boravka u mjestima. Gdje na svakom koraku vidiš harame. Valla i veliko pitanje. U najmanju ruku je smo se zapitali šta će biti sa nas. I sa naše djeci. Jer ne može biti na živištu, a da nešto pri tebi ne ostane. Va i dal ma uode, su i veta. I to dijete kad bude pitano. I u onom prvom, i u ovom drugom džahirijetu. Pitajte ljekare šta se radi. U javnim i tajnim, kako iz ovo moderno, abortusimali. Da Allah, da uzvišen je Allah kaže, Zvi i mi smo moćni, pe adirun, i divan gdje di taj, di koji je tako moćan, ih krv, i meso, i kosti sve to Ki Kida se. Uzvišen Allah nam spominje svoju blagodat i kaže, elem na hlup, kum mimma'in mahin zar was nismo od neznatni kolicine je te kucine stvorili fajjalnahu fi qararin makim pasmo je učinili u bezjednom mjestu, sigurno mjestu ila hadarin Ma'lum, do određenog roka, dok ne treba to da izađe, dok ne dođe, rok rađanja toga djeteta. Fa' kaderna, uzvičenja Allah kaže, i mi smo močni, fe ni'mal kadirun, i divarni djetaj, koji je tako močan. Helem neđa' li l'arda kifata, zar nismo zemlju očinili dovoljno, dostatnom svima, Ja en wa um wahda igivima i mrtvima mufesiri kažu površina zemlje za žive a njena utroba za mrtve iz toga bezvjedno mjesta koga uzvišeni Allah naziva bezgrednim mjestom možemo li zamisliti tek kakav je tajisilnik i kako će taj i kako će taj odgovarati I hoće li moći odgovor Koji naruši tu bezbjednost u majčinoj utrobi? To djete koje ne ni snage, ni kakve moće. Uzvišem, ja Allah mu garantovao, imaš snagu i moć. Ja te štitim, ali ovaj hoće to da poremeti. Kakva će to biti odgovornost? Zločin koji će se pokazati na sljub, sudnjem danu i za koji će se suditi i za koji će se reći ubita svoga djeteta. Gori je nego da si bilo koga ubio drugoga. Gori. Što? Jer da si nekog stranca ubio nisi ni imao obaveze neke dunjaločke prema njemu iako je i to zločeno. Ali ubiti nekoga ko ti je dad i podmjeren na emanet To je Allah najbolje zna je dvostruko zvostruko ili besetorostruko ili više da se broji. Šta znači slijediti ono što rade nevjernici. A radi to i muslimani neki se za njima povode. Što šta je razlog? Kažu da mi ne kažu, ko ima puno djeci. Šta je razlog? Ne imam dovoljno platu. Jer zdate da je bio jedan slučaj gdje su čovjek i žena, ako se tako mogu nazvati, birali između djeteta i kola koje su trebali da. I kad proračunaju, dvoje ne mogu sastaviti. I odabrali su. Odabrali su kola da imaju. Jer znate da ima slučaj gdje je žena, gdje je Allah dao nekoliko djeci. Pa rekla, dosta mi više. Neću više djeci. I otišlaju u bolnicu da joj naprave. Šta? Bolje da ne znam. Sterilizaciju, kažu, da ne može više rađati. I tako dok se ona od toga, kje je došla sebi, oporavila se, dolazi joj vijest da su joj djeca povilila u saobraćajnom nesreći. A ona više ne može rađati, kod toma Dakle, nije se sa Allahovim igrati. Valahi ljudi nisu svjestni nečega. Nisu svjesni šta to znači. Vi ej i dem Zbog kakvog grijeha je to dijete umoreno. Što znači da će ono optuživati toga koji ga je ubio. Optuživaće ga. I isto tako grijeh je drugoga pod pomoći u tome. One babice kako ih nazivaju. Koje je pod u tome. Snose i grije saučestništva u ubistvu. Snose i grije saučestništva da su saučestvovale u lišavanju života te osobe. I nose isto tako grije. Koliko koliko đehnu i neznanje može štete nanijeti. Da Allah sačuva. Kaže nam uzvišeni Allah, on je koji vas je stvorio od jedne On vas je stvorio od jedne osobe. Fa pa mustaqarrun wa mustawda. On je odredio mjesto stjetište. Bez jednog mjesta. To je umajčeni u trobama. Wa I mjesto gdje bivate odlagani. Lager što kažemo. To jeste vaše grobove. Što znači da je život između toga dvoga. Između toga bezvjednog mjesta u majčinim utrobama. I između toga vremena kada će biti u svoj grob postavljen. I tu ostavljen. A zar tu nije velika sličnost? S tom razlikom što... U grobu će mu biti onako kako je živio, na Dunjalom. Ili će mu se pokazati džemnet, ili će mu se pokazati džemnet. Doći im toga u majčinoj utrobi ne ima. Jedno i drugo je od Allaha već određeno. Dakle, iz ovoga je zaključak, kada će biti ti koji ne imaju grijeha, pita ni šta će biti s ovih drugih koji imaju grijeha. I uzvišenji Allah kaže, li jest ele sadiqine al sidkihim. Da pita iskrenije o njihovoj iskrenosti. A šta će biti o njih drugih? I zato Allahovu veličinu mi ne možemo ni zamisliti. Vema qaderu Allahe haqqa qadri. Ne možemo to ni zamisliti. I zato je najgore ako čovjek bude zanesen, najgore ako se zavara s sobom, ako ga šeitam prevari, pa mu kaže Allah je milostiv, pa ti radi po svome, to je onda početak jer nje propasti. O i vesema ukuši pat, i kada se nebo ukloni i kada neba nestane. Nadan dan kada uzmišljeni Allah kaže Jeumete murusema umeura. Kada se, na dan kada se nebo pokrijevi. Koja će to biti strahova? Isto nam to kaže za unutrašnjost i utrobu zemlje danas. Eemintum memfisema jeste li vi bezvjedni? Od onoga koji je iznad nebesa, en jah si vebi kumul, a, da vam otvori zemlju, fe i da hijete mož. Pa vidjeli biste da je ona u tečnom stanju, kao lava užarena. I Allah nam to pokaže nekim prilikama kroz pojavu tih vulkana koji sve pred sobom spaljuju i ništi. Rastočene rude, kamen, kada se ohladi, kamen jedan. U takvom tečnom stanju. Takva je zemlja. Tako će se pokrijenuti i nebo. I nestaće neba. Jer koga će više štiti, gotovo je. Ne ima više nikome bez vidnosti. نور المسيح واذا الجحيم سوعرت اقداس جهنم رصفي واذا الجنه اذلفت اقداس جنات približi a isto taku jahannam se približi jer الله rasulullah sallallahu alaihi wasallam koga spomeni Abdullah poslanikov ajsatov selam i kaže u muslimovoj predaji od ibn Mesuda radijallahu anhu će toga dana biti primaknut a ima će se dan 10.000 povodaca onoga čime će biti približen đehnemli A svaki povodac će tegliti i vući sedamdeset hiljada meleka. Koja je to težina džehennema? Kako je to? Šta je to Allah najbolje zna? Koja je to silina koja će tom prilikom se pokazati džehennem vrijama? Zvišan, Allah nam to opisuje u jednoj drugoj suri, u suri Imulk, i kaže nam li keta rubira bi imna a davuđehemnem. A on ima koji su nikali svoga gospodara pripada đehennemska patnja ko bisel masir, a lošli je toboraavište. i da ulku fiha kadar. Budu u njega báčeni semiju leha še hýkan húčanje njegovo če čuti. Fe idahije fe idahije te ful i onče to jeste jehennem klučače. Te kjadu te medjezu minel gajl umalo da se od žestine raspadlje. Kulema ok je piha feuuđum se eleom hazen netua elm je tikom nedir. Kada god se koja gomila unjegabaci, upitati, za nije niko došao da vas opomeni. Kalu velar. Oni će odgovarati, istina je to. Kad jāena nedīrun fe kazzebna, došao nam je onaj konac nas je opominjao, ali mi smo to, nijeka li mi smo to poricali. Vakurna māna zelallahu min šehi. Şey. I rekli smo, Allah nije ništa to objavio, ne vjerujemo mi u to. In entom illa fi dhalālin kebīr. Vi ste u jednoj velikoj zablodi. Gdje ćeš nam na ome svijetu o tome govoriti? Ođe, heni o proživljenju, koje to vidio, koje to dokazao, koje to potvrdio? Mene interesuje berza danas, koliko je zlato skočilo, koliko su otišle dijonice, akcije, živi kao čovjek, normalan, kako govori... وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلِ al tada se istina pokazuje tada će reći لَوْ كُنَّا da smo نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِل čuli i da smo pameti imali مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ سَعِير ne bismo bili u djehennemskoj družini Allah i sastavio jedne drugima فَاْتَرَفُوا بِذَمْ بِهِم i priznaše svoj grijeh Fe suhkan li ashabi sa'ir i neka su prokleti i daleko od Allahove milosti ko ashabu sa'ir, društvo užarenog ognja. U suri ešuara kaže nam uzvišenja Allah će znašano Ve uzlifetil džennetu lil I približit će se džennet bogoboja z njima. za njih straha. La haufu na alejhim, wa la hum jahzenun. Ne ima straha niti brige i tuge. Ne ima straha za onim što je. Ili pred onim što je pred njima. Niti ima tuge i tošću za onim što je iza njih. Приближи им се дженнет, па чега угадати, нурун ете ле'ле, то е светлост блистава, светлучава. Ма ла айнун рает, вела удунун семеят, вела хапара ала бали бешен. Што око видjelo није, нити је ухо те јепоте чуло, нити то може помислите јудско срце, која Tada će još više poželjeti na onu svoju želju koju su Allahu Đennešanu upočivali. Da im podari Đenne, još će više poželjeti da uđu u njega jer znaju da je to ljepota neprestana i neprekidna. Da onaj ko u njega uđe nikada više iz njega izaći neće i da je to ljepota nezamisliva. I da je to iznad svega i bolje od svega u njemu Allahovo zadovoljstvo za koje uzvišeni kaže Od svega je veći šta Allahovo zadovoljstvo. To što će Allah tobom vječno biti zadovoljan, to ti je bolje od svi oni uživanja. ...pored tih uživanja. ...a pokazat će se... ...đehennev i džehendenska vatra... ...kome zalutali ima. Zalutali, šta znači zalutali? Skrenuli sa pravoga puta, jer je pravi put ispravan put. Put sredini... Kako kažu umjereni put, ali da napomenemo, ovo ne znači umjereni put između istine i neistine. Ovo znači put istine, puta Allahovog poslanika Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Put koji nije put pretjerivanja. To znači uvođenja u vjeru nečega što nije propisano, niti je s druge strane suprotno pretjerivanju put popuštanja i ostavljanja nečega od vjere, nego put isprava. Ne možete niko doći pa kada te vidi da primjenjuješ sunnet i radiš o propisima ove vjere, da kaže nemoj tako, islam je umjeren, islam je srednji put. Neuzovila, to znači da je obtužio sunnet i Allahovu vjeru Ja sabe i, i Allahovu poslanika prije toga, da nije bio umjeren kada mi je propisao ovo što je propisao. Ne, ne, nije umjerenost između istine i neistine, nego je umjerenost u istini, a neumjerenost, ona je ili pretvjerivanjem, uvacivanjem nečega što nije, ili ostavljanjem nečega odvjeriti. Pitali su jednog, ja sam vam to rekao, na, jednom, na opitali su jednog predstavnika druge vjere. šta je to pretvjerivanje u vjeri? Allahi ne znaju šta vjeruju, sramota za njih, ali ne ima, kad izgubi obraz više ima nikakve sramote, kad može na Allah lagar da ne laže ljudima, pa ga pitaju, kažu šta je to pretvjerivanje u vjeri? A on kaže, šta je daje nevanja? Ne zna ni on sam. Onaj koji uči treba da nauči. Šta će on druge učiti? Džahel on sam. Šta on ima druge da pouči? Pitaju ga šta to, on kaže, šta je daje nevanja? Pa oni to znaju, reci im šta je pretjerivanje. Ne smije. Jer boji se nekome će se zamjeriti. Kalkuliše, politiku vodi sa Ne može to tako. Ovako je pa kom je, pravo kom je krivo. Šta znači zalutati? Imaš pravac jedan, imaš pravi put, ideš njime. Taj put je zacrtano ovim šarijatom i on te vodi u džene. Kreneš na drugu stranu, skreneo i zaluto si već. I zato oni koji su zalutali, otišli su u džene. Kao što kaže Hadiz Resul Ali Sadze 7, na svakom tome putu sa strane stoji pošajtan i poziva u njega. Ono ga uzi naluk, nemoral, ono u upiče, ono u ukamate i prevare, ono ga u, u ovo, u ono, ti harama, koliko god dođeš, sve novi i novi izlaze i izmišljaju se. Svi ti putevi sa strane, to su stramputice, na kojima stoji pošetan i poziva u džennetsku vatru, samo je jedan pravi put, koji te vodi do dženneta. I zato se zove pravi, ispravan put. Siratum mustatin, na kome nema vrdanja, nema skretanja. Malo ću ovako, pa ću, ovo pa ću, ne može to. Ovako je pravo, i kom je pravo, kome je krivo. Ali ovo je ispravo. Ovo je burrizetil djehimu lil gawin, i bude djehemnem pokazan onim zalutalima. Otišli na drugu stranu, ovde djele to noću na drugu stranu. وَقِيلَ لَهُمِ كَدَا اِمْ بُدِي رَيْشَنُ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Gdje su oni koje ste vi obožavali? Šta znači obožavali i šta znači robovali? Koji upamtio? Koji ste se bojali, Gdje su oni koje ste iznad svega vojali? I gdje su oni koje ste... Šta? Mimo svega ostalog sklijedili, u tome se pokazuje obožavanje. Robovajte nekome. Koga ste se bojali, kome ste se ponižavali? Pred se ste ponizni bili, ili pred ljudima ili pred stvoriteljem ljudi? Koga se najviše voljali? I koga se ne prikosnoveno sklijedili? U tome je se i bade to gleda. Min dunillah, mimo Allah. Hel jansurunekum, mogu li vam oni pomoći? Evo jantasurun, ev a mogu li oni isami sebi pomoći? Fa kub kebu fiha hum wal gavunom. Pa će jedni na druge biti u djehennem bačeni, preverčući se. I oni, i oni koje su oni. Slijedim. U ađunudu iblisa eđme'un i sve vojske šeitanove sve će u džehennemu ući do zadnjega. Komu je služio i ko je na tome je putu radio? Kalu vahom fija jahtesimun govorit će svađajući se međusobno u džehennemu. Te Allahi a to je zakljepa kao i Allah, vallahi, kao i billahi. Isto je i tellahi. Zaklinači se i govoriti tellahi fi fidala limobin. Mi smo sigurno bili na krivome putu. Dobar zaključak. Pametni ste. Samo što vam ništa to ne koristi i ne vrijedi. Istnu se uvikum bi rabila alemin. Kada smo vas izjednačavali sa gospodarom svih sjetova. وَمَا اَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ A niko nas drugi nije odveo nas tramputicu na krivi put, osip oni najgoriji zlikovci, ali oni su u vašim očima dojuče bili najbolji. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِين i mi sada ne imamo zagovornika وَلَا فَدِقٍ Niti pristnoga prijatelja. Jer je prijatelj u nevolji. Gdje su oni koji su vam dojuče pljeckali? I vama pljeckali i po ramenima vas pjeskali. Gdje su oni koji su vas podržavali? Znate ono priču o vladaru i magarstvu. Jeste li zaboravili? Ne treba spominjati posebno. Ili da napominjim? Kad je vladaru magarstva okupili okupilice žalstva oko njega da bi se njemu dozvožili i uvukli. A kad je vlada rocišo, nije našo kog čega ispratiti. To tako biva. Ne imaju komesa da, da se zbog njega dozvoravaju. Ne ima tih ni priznijih prijatelja. Da nam je samo da se povratimo pa da budemo od da postanemo iskreni vjernici. Inne fi zalika laaya zaista je to veliki ajet i pouka, a ma kana aktaruhum mu'minin, alachina nih nisu vjernici. Wa inna rabbaka lahuval 'azizur rahim. Azai sta gospodar silan i Molimo džezinshallah tebareke ve teala da nas obuhvati svojom milošću da sačuva i zakroni od spletki din dušmana i da nas učini od čvrstih i iskrenih vjernika sa je on zadovoljan amin ya rahman rahim subhanak allahumma